Uh, gràcies a tots per l'assistència. La, intentaré fer una mena de, de, de barreja entre introducció a la biodiversitat, uh, la importància que té, uh, la gravetat de la seva pèrdua, i lligar-ho amb, amb exemples uh, trets de l'Amazonia, no? treballant sobretot amb l'Amazonia. Intentaré fer-ho a través de la perspectiva del que se'n diu l'economia ecològica, no? que és una, un tipus de una branca de l'economia que intenta internalitzar les externalitats. No, Llavors, no sé si no sé ben bé quin és el nivell, jo vaig Ho he fet una mica bàsic, però ja em direu. És una mica llarga la presentació, intentaré anar el més ràpid que pugui. Bé, en primer lloc la... hi ha una mica la definició. No? Més o menys ja tothom sap que és la biodiversitat. No? És la diversitat de... de formes, la diversitat de gens, d'espècies, d'ecosistemes que podem trobar en una regió determinada i per tant és un, és un indicador de, de riquesa, no? et dona la riquesa en formes diferents de vida que existeixen en un determinat territori i d'alguna manera també es pot considerar que és un, un, un indicador de, de valor econòmic perquè com més riquesa té un, un, un territori, major eh, valorització podem fer-ne econòmicament d'aquest territori però la biodiversitat és difícil de mesurar. A més a més, hi ha moltes escales, hi ha molts nivells en què podem mesurar la biodiversitat. Ja us dic, podem mesurar a nivell d'individus, d'agents, de, de, de poblacions, de comunitats, d'espècies, d'ecosistemes. De, la font de la biodiversitat, com sabeu, la font última de biodiversitat es basa en la variabilitat genètica no? i això té a veure doncs, amb les mutacions, etcètera, la selecció natural sobre la biodiversitat hi actua la selecció natural que escull les formes que són més adequades a unes determinades condicions de l'ambient i per tant, quant més varietat de formes hi han diferents, més opcions té l'evolució per escollir, no?, amb la qual cosa més opcions hi ha d'adaptar-se als canvis que hi hagin en el futur. I la variabilitat genètica es pot mantenir, el que us explicava abans, o bé dins d'una espècie o bé entre espècies, no?, i com es generen les espècies? Doncs les espècies precisament es generen a partir d'això, de poblacions que tenen una certa variabilitat genètica, en un moment determinat es troben aïllades per, perquè ha aparegut una serralada al mig o, per, o perquè una, un, alguns individus han colonitzat una illa o pel que sigui. Hi ha un aïllament entre diferents subpoblacions i acaben donant lloc a espècies diferents. Factors que influeixen en la biodiversitat, un dels més importants és la latitud. No? A mesura que ens acostem a l'Equador, el número d'espècies que hi ha a la biodiversitat augmenta. Fixeu-vos en aquest gràfic, a l'esquerra hi ha el cas de, de, les, de les aus nidificants d'Amèrica, no? des de Groenlàndia fins a Colòmbia, i veieu com augmenta moltíssim el número d'espècies nidificants a mesura que ens acostem a l'Equador. I en el cas de, de les espècies de, de formigues, ho podeu veure en el gràfic de la, de la dreta, i veieu que a l'equador hi ha al voltant de 200 espècies i a mesura que ens en anem cap al nord aquest número disminueix dràsticament. En aquest eh, gràfic podeu veure la quantitat de biodiversitat que hi ha a, a, en el continent americà i fixeu a que, que la, com més vermell més, més quantitat d'espècies, com més verd eh, menys i podeu veure que les zones d'alta biodiversitat es concentren al voltant de l'Equador amb valors bastant alts en tota la zona intertropical no? des de la zona més o menys de Yucatan fins a São Paulo no? seria tota la regió que té excepció de la part andina que fixeu-vos que encara que estigui prop de l'Equador té poca biodiversitat per raó una de la temperatura que imposa un límit a les espècies o una, una dificultat a la que s'han d'adaptar i dues, a la costa també pacífica, veiem que hi ha poca diversitat d'espècies producte de la sequera, en aquest cas és una regió molt àrida i hi ha poques espècies que s'hi adaptin. Hi ha molts altres factors que, que poden afectar a la biodiversitat. No? I jo havia descrit tots aquests, però si comencés a entrar un per un no acabaria mai, però extensió del bioma, edat del bioma, aïllament geogràfic, caràcter de l'ambient físic, heterogeneïtat de l'ecosistema, tots aquests factors... Influeixen en la biodiversitat que té una, una regió determinada. I són tots aquests factors junts els que expliquen l'alta biodiversitat que trobem a l'Amazònia que fan d'ella la regió amb major biodiversitat del planeta. Perquè només algunes dades perquè tinguem una idea del que, del que és la biodiversitat amazònica. En el món hi ha descrites aproximadament vora dos milions d'espècies de, però es creu que n'hi ha entre 10 i 30 milions, és dir, només coneixem una petita part de la biodiversitat que té el planeta. Encara hi ha moltíssimes espècies a nivell d'insectes, sobretot per descobrir no? en les regions tropicals. Només als boscos tropicals es creu que hi ha entre la meitat i dos terços de les espècies, quan aquests boscos només suposen el 6% de la superfície de, del planeta. I a l'Amazònia potser, perquè això no ho sap ningú, però es pot estimar que pot ser que hi hagi un terç de, de les espècies no? del planeta fixeu a que de les espècies descrites la gran majoria són animals i la gran majoria dels animals són insectes. No? I a més a més la gran majoria dels insectes són coleòpters, no? són escarbats. Um, fixeu a que de plantes vasculars n'hi ha uns 250.000 descrites, de les quals el 42, ai, el 24% a l'Amazònia. De bromèlies el 63% a l'Amazònia. D'orquídies entre el 10 i el 20% només a Colòmbia. De palmeres el 32% a l'Amazònia. D'insectes... Um, Només en una milla quadrada a l'Equador, 50.000 espècies, no? Perquè no se sap quantes n'hi ha, o sigui, hi ha tant desconeixement de l'Amazònia, s'han fet tan pocs estudis intensius que és impossible saber quantes espècies hi ha. De papallones, 24%. Això, totes aquestes dades que, que hi ha aquí, peixos d'aigua dolça, fixeu-vos-hi, 30% dels peixos d'aigua dolça del planeta estan a l'Amazònia i, si no recordo malament, la meitat de l'aigua dolça del planeta es troba a l'Amazònia. Um, amfibis, 16%, i tot això, aquí en aquests punts al final, no? uh, que uh, només una ínfima part de la biodiversitat és coneguda, però sobretot una ínfima part de la biodiversitat de les zones tropicals, perquè a les zones temperades han estat molt estudiades, per tant, aquí coneixem un tant cent relativament elevat de les espècies que hi ha. En canvi, en les zones tropicals coneixem una ínfima part. No? Per tant, quan diem un 24% de les espècies són de l'Amazònia, en realitat és molt més que un 24%. Un 24% de les que estan descrites, però probablement pugui ser doncs la meitat o més de la meitat. No? Importància o valor de la biodiversitat. L'economia tradicional normalment només ha contemplat com a valors, els valors econòmics de les transaccions que hi ha en el mercat, no? entre els individus i les empreses. I no ha considerat tots els impactes que aquest sistema, que aquest cicle té, ni en l'ambient ni en les societats humanes. No? Tot això se n'ha oblidat. Llavors, el no valoritzar l'impacte que tenen les actuacions sobre el medi, no? ni donar-li un valor als serveis ambientals que ens proveeixen els ecosistemes, el que fa és que aquests ecosistemes es considerin que no serveixen per res, no? que no se'ls valoritzi i que per tant siguin transformats en sistemes que sí donen un rendiment econòmic, amb la qual cosa l'economia tradicional ha contribuït eh, enormement a la destrucció del, dels ecosistemes. El repte per a l'economia moderna és garantir una adequada valorització de la biodiversitat atenent a tres premisses. La primera, que és essencial mantenir... Eh, la biodiversitat, que és la que ens garanteix el bon funcionament dels ecosistemes que són essencials per uh, les activitats uh, que, que ens sustenten, per l'agricultura, per la pesca, etc etc. Dos, uh, és impossible predir quines necessitats tindrem en un futur ni tampoc coneixem quins valors ens poden donar les espècies que existeixen al planeta, perquè no, no coneixem les propietats que tenen més que una ínfima part. Per tant, per una raó estrictament de de, de prudència, no? hauríem d'evitar destruir espècies que potser podrien tenir la clau per a la supervivència del futur. I per tant, l'actitud la, de prudència ens hauria d'obligar a, no, a tenir una actitud molt, molt diferent a la que estem tenint. Això és una mica aquest esquema el que us explicava, no? de, de lo que és l'economia tradicional, que la matèria de l'economia tradicional es basa únicament en el, en, la part de la, en aquest quadrat més intern, no? on hi ha els mercats, on hi ha les famílies i les empreses, però no té a veure amb l'impacte que aquestes activitats econòmiques tenen en la societat, l'impacte cultural, l'impacte social, i no té a veure amb l'impacte que té tot això en la biosfera. Doncs l'economia ecològica intenta internalitzar tots aquests elements que l'economia tradicional no considerava. A l'hora de valorar l'ambient el que s'intenta és no només considerar el valor d'ús directe actual no? de, de, de, dels recursos naturals o dels serveis ambientals, sinó considerar també els valors d'ús indirecte que són els serveis ambientals, però també els valors d'opció que és el valor que podran tenir aquestes espècies en un futur, avui no el tenen però ho poden tenir en un futur, i el valor d'existència, que és el benefici que ens produeixen els ecosistemes deixant-los tal qual, sense fer-ne un ús eh, diguéssim de transformació, però simplement beneficis que ens dona intrínsecs al propi, propi ambient. I la, la suma d'aquests tres valors actual d'opció i d'existència ens dona el valor econòmic total de, de l'ambient. Llavors, en aquest un gràfic mostra una mica en aquesta taula el, el valor de l'ambient o de la biodiversitat i dels recursos biològics considerats als tres nivells que parlàvem, ecosistemes, espècies i gens. No? I el que diu genèrics es refereix a que afecta una mica a tots. Llavors, quan parlem de valors d'ús directe, estaríem parlant de valors de subsistència, tots els recursos que ens proveeix l'ambient per, per subsistir, tots els valors comercials, és dir, la venda de fustes, la venda de no sé què, tot, tot el que són transaccions comercials, els valors medicinals, no? de tota les medicines que extraiem de les plantes, i els valors d'hàbitat. No? A nivell d'ecosistemes, doncs ens provéixen llenya, peix, cultius, a nivell d'espècies, fustes i resines, plantes ornamentals, fruits, forratge, camp, pells, medicina local, materials de construcció, tots els valors que que ens proveeixen, que extraiem directament no, de l'ambient. Són activitats extractives que aprofitem pel nostre bé. A nivell d'activitats no extractives, ens referim a coses com ara l'oci, l'educació, la investigació, valors d'investigació científica, el transport, no, els rius ens proveeixen vies de transport. A nivell d'ecosistemes, doncs, aquí podria entrar-hi el turisme en àrees naturals o ecoturisme, la navegació a nivell d'espècies, la investigació i desenvolupament farmacèutic, a nivell genètic, tot el que és la fitogenètica, totes les bi biotecnologies. A nivell de valors d'ús indirectes, són el que dèiem serveis ambientals que ens proveeixen els ecosistemes, no? des de cicles de nutrients, oferta i qualitat d'aigua, protecció de conca, regulació del clima, hàbitat, protecció i prevenció d'inundacions, etc. Tots els, tots els serveis ambientals que ens proveeixen... Moltes gràcies. Són tots, els, són tots aquests eh, valors que ens proveeixen els ecosistemes i que normalment no els hem donat mai cap valor econòmic, quan és un valor econòmic enorme. imagineu el valor que pot tenir la regulació del clima. No? Això, si ho valoritzéssim econòmicament, es, es superaria qualsevol transacció. Llavors hi ha els valors d'opció, que és la, la potencial, o potencial subministrament de béns i serveis dels ecosistemes o de les espècies, no? que podem obtenir en futur. I els valors d'existència, que són els valors ètics, culturals, d'altruisme, de llegat, de patrimoni, eh, és tot, tot tots els serveis espirituals, si en volem dir d'alguna manera, o, o d'oci, o, o, o psicològics, fins i tot que, que ens proveeixen no? La, els, els recursos naturals. Aquí ho tenim una mica els serveis ambientals, no? i aquí tenim doncs, els serveis ambientals a nivell d'ecosistemes, a nivell d'espècies i a nivell de de gens. No? Molt important, per exemple, a nivell d'espècies, la pol·linització, Què faríem sense, sense les abelles que polinitzessin la, les plantes? No? L'agricultura seria absolutament inviable, però en tenim mol, molts altres. No? Llavors, importància principal de la biodiversitat per l'ésser humà. El primer i més important, eh, la importància més capdalt de la biodiversitat, és mantenir el bon funcionament dels ecosistemes i, i garantir la seva resiliència. La Resiliència vol dir capacitat d'adaptar-se als canvis que, que puguin haver-hi o capacitat de recuperar-se després d'una alteració que ha causat una, un, un disturbi o que ha causat doncs, una, un cert trasbals. No? Llavors, un ecosistema que té pràcticament totes les espècies que tenia originalment és un ecosistema que té molta capacitat d'adaptar-se a canvis futurs i que té molta capacitat de recuperar-se davant d'una catàstrofe o davant d'algun tipus de problema greu quan aquest ecosistema se simplifica, perd espècies, té molta menys capacitat d'adaptar-se als canvis i quan rep una situació d'estrès molt fort probablement no tingui capacitat de reaccionar-hi i, i pot acabar col·lapsant. No? Llavors, per garantir eh, els serveis ambientals pel futur és essencial mantenir la biodiversitat i això té veure amb totes les espècies. Aquí no... No és que ens interessa l'os panda que no sé què, sinó que a nivell de mantenir el funcionament dels ecosistemes a vegades és molt més important els nemàtodes o els cucs de terra o, o jo que sé que no pas espècies que són molt cridaneres. però que... Llavors altres funcions, evidentment, la provisió d'aliments, provisió, provisió de medicines, de materials de construcció, que això serien el que dèiem valors d'ús directe extractiu, no? I en el cas d'aquests valors d'ús directe extractiu ens referim tant a les espècies que ja ens proporcionen avui aquests, aquests valors com les que ens ho poden proporcionar en un futur com els gens que ens ajuden o ens, posen, o ens poden ajudar a proporcionar-los en un futur mitjançant tècniques de biotecnologia, etc. No? Altres valors que no són menys importants i que mai no s'han considerat en l'economia són aquests que dèiem els valors espirituals, els valors eh, biològics i psicològics que l'entorn natural ens proveeix, el valor paisatgístic i d'oci que té la natura. No? Llavors, començarem a centrar-nos una mica en el cas de l'Amazonia i, eh, i intentarem valorar-la des d'un punt de vista de l'economia ecològica. Començarem pels valors d'ús directe de l'Amazònia. Què podem dir de l'extracció de fusta a l'Amazònia? fixeu una mica les dades que us he resumit. A l'Amazònia hi ha unes 60.000 espècies de plantes vasculars, de les quals unes 3.000 tenen potencial ús eh, per extracció de fusta i, en canvi, eh, la quantitat d'espècies que realment s'exporten als anys 80 eren 5-15, actualment 25-40. O sigui, de 3.000 només hi ha 25-40 màximes espècies que tenen un valor econòmic d'exportació, no? el reste no tenen valor en els mercats, només tenen valor en el mercat intern. Fixeus que en el mercat intern en el mercat intern sí que tenen, sí que tenen un hem si per dir oposat, bé, fins a tres més endavant. Les intensitats de producció són molt baixes, és una altra característica, és a dir, totes les concessions de fusta de l'Amazònia més a més d'aprofitar molt poques espècies extreuen molt poca quantitat de fusta per hectàrea. I això té a veure amb el que deiem abans de les poques espècies. A l'Amazònia, en un hectàrea de terreny, pots tenir-hi entre 100 i 200 espècies diferents. És una característica del bosc amazònic. Es Creu que té a veure, eh, aquesta dispersió dels individus d'una mateixa espècie, es creu que té a veure amb, amb evitar que una plaga pugui afectar molt fortament a una espècie. Llavors, la millor estratègia és estar envoltat d'espècies d'espècies diferents a la teva, de manera que si tu tens una plaga no li encomanis en els teus cones específics. No? Doncs, aquesta característica fa que si només explotem, hi ha moltes concessions a l'Amazònia exploten una sola espècie. Per exemple, a Bolívia, on jo vivia, s'explotava només l'almendrillo. Què vol dir? Que, que de cada peu d'arbre que vols explotar potser estan separats 500 metres o 1.000 metres. No? Han d'enviar els indígenes a buscar els arbres aquests, a marcar los i llavors són molts més els arbres que s'han de tombar per obrir un camí, per arribar a l'arbre aquell i anar d'un arbre a l'altre per anar-los extraient, que no pas la quantitat de fusta que n'extreus, que és ridícula en, en metres cubits. Llavors, eh, en contrast amb aquest aprofitament de poquíssimes espècies de l'alta biodiversitat que hi ha, els xacobos, per exemple, aprofiten un estudi que es va fer amb un grup indígena de Bolívia, aprofiten el 80% de les espècies d'un bosc en el qual extreguin, o sigui, un bosc que tallin. No? Aprofiten el 80% de les espècies i el 90% dels individus d'aquell xaco que han obert. És dir, ells sí que a cada fusta li donen una utilitat diferent. Saben que una no es podreix i, per tant, es pot fer servir per fer un moll al riu, una altra espècie és molt bona per vigues, una altra espècie és molt bona per i a totes elles tenen algun tipus d'utilitat. I el mercat d'Iquitos, allò que us deia dels mercats locals amazònics, allà sí que tenen valor moltes més espècies. Només a Iquitos, el 26%, que és una de les, probablement la segona ciutat més important de l'Amazònia, el 26% de les espècies tenen valor, i el 41% dels individus d'un lloc on s'extregui fusta. Per tant, el problema, el mercat local sí que es valoritzen les fustes, però no a fora dels mercats locals. Llavors, un altre problema és el mínim benefici per a les comunitats rurals. O sigui, les concessions treballen a través de buscar permisos per a la concessió a la capital del país, et donen tot una àrea de la qual en pots extreure fusta i aquesta concessió a nivell local no dona pràcticament cap benefici. No? Diuen que donen feina a la 4 gent, en realitat pagant uns sous miserables que duren molt poc temps i en canvi l'impacte ambiental que generen, com us he dit, és brutal, perquè per extreure quatre arbres fan una destrossa impressionant, però a més a més l'impacte social que deixen és brutal, perquè són moltes vegades zones on hi viuen indígenes caçadors-recolectors, amb molt poc contacte, que de sobte es troben un grup de treballadors d'allà, vinguts de la, de la zona de la capital, que els hi porten alcohol, que els hi porten tot un seguit de coses, que volen carn... I tot això genera que els indígenes acabin anant a treballar pràcticament per aquesta gent, acabin alcoholitzats perquè la seva cultura és veure molt, però normalment veure en xitxa, de cop comencen a beure alcohol pur, no? que els hi porten els, els treballadors a canvi de carn de Xancho de, de Monte i, i comença tot un procés, eh, llavors hi ha violacions cada dos per tres perquè són zones on no hi ha policia, per tant... Quan aquests madreros arriben a una comunitat ximant, doncs, fan les destrosses que volen perquè els homes són a caçar, només hi ha les dones al poble, i generen mil i un impactes, no? Poca producció en comparació, a la a la, en comparació a la superfície forestal. Si ho analitzem a nivell regional d'Amèrica Llatina i el Carib, fixeu-vos que tenen el 60% de la superfície forestal tropical i només produeixen el 24% de la fusta tropical i el 3% del total de fustes produïdes pel, pels països de l'Organització Mundial de, de Fustes. No? Producció només per mercats interns. Bàsicament, fixeu-vos que només el 5% de la producció de l'Amazònia s'exporta. El, el 95% de la producció de fusta és pels mercats interns d'aquests països amazònics. No? Producció fora de les àrees tropicals. A Amèrica Llatina, com que la població està fora de les àrees selvàtiques, en el cas dels països andins tota la població està als Andes, en el cas de, de Centroamèrica tota la població està a la costa pacífica, les regions tropicals humides quasi bé no estan poblades i per tant les àrees de, de, de plantacions forestals i de producció intensiva es troben on hi ha la gent, no? I a les àrees tropicals només es fa gestió del bosc natural, no? però amb les intensitats de producció que deien baixíssimes. Manca de regulació i gestió inadequada. Només el 19% dels boscos de protecció tenen estatus reconegut. Només l'1% són gestionats sosteniblement. Només el 17% dels boscos de producció naturals tenen plans de gestió. I només el 3,5% són gestionats sosteniblement. I això són dades de l'OMT, no? d'aquesta organització internacional de fustes tropicals. Per tant, podeu imaginar el panorama. No? Eh, a tot el món la tendència és que no s'extregui fusta del, dels hàbitats naturals sinó anar cap a plantacions. No? Les plantacions són molt més rentables des d'un punt de vista econòmic i aquesta és la tendència mundial. En això, Amèrica Llatina encara va molt enrere. Fixeu-vos que en l'Amèrica Latina produeix el 52% de la fusta de, eh, tropical de rell i només el 13% de la de la procedent de, de plantacions, no? Però aquesta tendència també es dona a l'Amèrica Llatina. Aquí podeu veure en el cas de Colòmbia com la producció del bosc natural s'ha estancat i en, bueno, ja de fa anys, eh, bueno, i en canvi tot la de plantació forestals eh, està augmentant any rera any, no? Per tant, també hi ha una tendència en l'Amèrica Latina d'anar cap a plantacions forestals. El problema és que si el que transformem en plantacions són boscos tropicals, no té res a veure la biodiversitat o els serveis ambientals que et brinda un bosc com el que et brinda una plantació de teca o de melina. L'extracció de goma va ser molt important al començament quan es va desenvolupar tot el que va ser la indústria dels pneumàtics, no? quan es van inventar els pneumàtics de goma i va ser la pitjor catàstrofe que ha patit l'Amazonia en la seva història, o bueno, una de les pitjors, no? perquè l'Amazonia es va veure colonitzada de sobte per tot un conjunt d'aventurers europeus i, i, i també dels països tropicals eh, americans I, i bé, arribaven a zones on hi havia grups indígenes, els que es deixaven eh, contactar fàcilment, directament, els, els semi-esclavitzaven per, per treballar en la producció de, de goma i els que no, els que plantaven encara, directament els exterminaven. Molts pobles indígenes van desaparèixer en aquests anys de 1860 a 1920 moltíssims pobles indígenes a, a, a l'Amazonia i els que no van desaparèixer van quedar potser en un 10% de la població que havien tingut anteriorment uh, tots els beneficis que va generar la goma, que van ser molts es van malgastar en prostíbols de París i important màrmol de Carrara i fent teatres a Manaus i a Iquitos i d'això no n'ha quedat absolutament res o sigui, va ser una, un desastre total i també ens serveix com un exemple, primera, de biopirateria, perquè els anglesos van agafar llavors de l'Amazònia i se'ls van endur a les seves colònies asiàtiques, sense, evidentment, pagar ni un duro als països de l'Amèrica tropical. Però, d'altra banda, fixeu-vos que un cop van començar a fer plantacions, la producció ràpidament de les plantacions va créixer exponencialment mentre la població la producció dels boscos eh, es va quedar absolutament amb un tant per cent ridícul de la demanda internacional, no? mm, Un dels productes que es produeixen és el el jute, els són productores fan un amic un repàs de productes que s'extreu de l'Amazònia, la coca, no? La coca que és un producte molt important en l'economia d'alguns països com a Bolívia, veieu que a sota diu que que suposa el 16% del producte interior brut agrícola del país és molt, una planta molt important per consum intern, no? per a usos tradicionals, però hm, hi ha tota la qüestió del narcotràfic, que és un altre d'aquests exemples d'una producció que genera moltíssims conflictes socials, també genera bastants conflictes ambientals perquè provoca molta deforestació i una minsa part és la que del queda al productor. Al no? productor li paguen 4 dòlars per quilo i, i a la cocaïna, un cop col·locada aquí, val 80.000 d'euros al quilo, o sigui es multiplica, imagineu ho per quantes vegades, no? Fruites tropicals amazòniques. Ara farem una mica un, un resum una mica de, de la situació. l'Amazònia té una biodiversitat impressionant de fruites. Només al Brasil es compta que hi han 320 espècies natives de fruites, 80 en potencial de mercat, però només quatre es comercialitzen a una escala una mica gran i de les exportacions de fruites del Brasil, l'exportació de fruites natives amazòniques només suposa l'1%. No? O sigui, la resta són fruites que no són amazòniques. No? En canvi, les fruites tropicals amazòniques són molt importants pel mercat intern amazònic. Si vosaltres aneu algun dia a Manaus, neu a Iquitos, neu en aquestes ciutats de, de, de l'Amazònia sí que allà sí que hi ha un mercat molt important per les fruites amazòniques però ja sortiu de la regió amazònica i ja no tenen pràcticament mercat. Clar, i el mercat interna amazònica és de 30 milions de persones, no? aquest és una mica el mercat que tenen, però eh, són bàsiques per l'alimentació de la població d'aquestes regions no? i també per l'alimentació de la gent urbana. I a les comunitats indígenes ja n'hi parlem, no? allà eh, és importantíssim el rol que juguen l'alimentació tota la varietat de fruites que, que, que té l'Amazònia. I allà s'aprofiten pràcticament Pràcticament totes les espècies tenen algun o altre ús, des de usos insecticides fins, a, fins a la, al comestible. No? La producció per mercat intern de Brasil està creixent molt i algunes estan començant a exportar-se, algunes d'elles. Aquesta és l'ametlla la, del Parà, no? és una, un tipus d'ametlla que s'extreu d'uns que es diuen castanyers no? o castanyos. De... La producció en aquest cas, la màxima producció és de Bolívia, que és aquest, aquesta, línia, aquesta barra d'aquí, des perseguida del Brasil i és un tipus d'amella que s'extreu d'un arbre tropical molt gran els arbres d'en Mendro són immensos no? i es troben molt en una regió de Bolívia i una regió de Brasil eh, on van ser els indígenes precolumbins els que van anar eh, afavorint aquesta espècie i hi ha zones que hi ha una densitat de castanyers impressionant i no és producte de, natural sinó que es considera que un, un 16% dels boscos de l'Amazònia són boscos que han estat gestionats per l'home i que, per tant, no tenen una composició d'espècies estrictament natural, sinó que l'home ha anat seleccionant aquells arbres que li eren més útils i són semi-jardins, diguéssim, fets pels indígenes. En no? el cas del cacau, no? que és un producte amazònic i que té una importància al món impressionant, però fixeu-vos que els màxims productors són africans, no pas amazònics, no? Les palmes, com ara el pejiballe, del qual se n'extreu sobretot el palmito, no? que és, és, és l'àpex de, de l'arbre, on, on creix la fulla, que no? és el que, el que se n'extreu, però moltes altres coses, polpa, farina, oli, concentrat, se'n fa mol, molts usos. fixeu que la producció ha augmentat molt, està augmentant gairebé exponencialment. Uh, l'Açaí, que, que és una altra palmera que, que hi ha al Brasil. Al Brasil es consumeix moltíssim, se'n fan mil i un productes d'aquesta palma, se'n fan sucs, se'n fan, fi, de tot. I últimament també hi estan havent inversions molt importants per, per comercialitzar aquest producte a Estats Units. Hi ha diverses empreses interessades i també empreses cosmètiques per fer-ne cremes, sabons i... El maracullà que ja el coneixeu tots, que també, també és molt important, la seva producció, però fixeu-vos en la quantitat d'espècies que no coneixem i que tenen un, un valor de mercat dins del mercat intern amazònic i que tenen un potencial molt gran. Algunes d'aquestes espècies tenen concentracions de vitamina C molt més altes que qualsevol dels nostres cítrics, d'altres tenen una concentració d'olis impressionant, o sigui... Aquí més espècies no, de, les que, de les que tenen un, un alt potencial de mercat futur. Llavors, fruites hi ha amazòniques que ja estan sent comercialitzades, el cas del cupoassú, la guanaven, el guaranà, el maranyón, no? que totes aquestes espècies ja s'estan comercialitzant fora de la regió amazònica i que tenen doncs un potencial futur important. Hortalisses amazòniques... Uh, per exemple la yuca, no? la importància que té, però sobretot a l'Àfrica, no? on té una importància en l'alimentació, però és, una, fruita, és una, una hortalissa amazònica, un trobarc amazònic. A nivell d'aquicultura, abans parlàvem, 3.000 espècies de peixos d'aigua dolça, una varietat impressionant d'espècies de, diferents, però en canvi cap d'elles, pràcticament cap d'aquestes espècies s'exporta, no? o sigui és no tenen a nivell de l'economia global són inexistents o sigui, no tenen absolutament cap mena d'importància en canvi en els mercats locals amazònics sí que són molt importants se n'aprofiten almenys 30 espècies a les comunitats rurals totes hi ha sis espècies que, que ja tenen validat un sistema de cultiu eh, piscícola no? però eh, les espècies més, eh, més de major, major producció aquícola a l'Amazònia curiosament són la tilàpia i la carpa, no? una africana i l'altra asiàtica, perquè tenen una metodologia validada de producció i tot és molt més fàcil. No? En els últims anys, fixeu a que la pesca a nivell mundial, això és, la pesca s'ha estancat, per tant, la demanda creixent de peix, qui l'absorbeix? L'aquicultura, no la pesca. No? Llavors, en els propers anys veurem un augment impressionant de l'aquicultura, sobretot això s'explica per, per la demanda de la Xina, però un altre cop tornem a el mateix, mentre la pesca aprofita moltes espècies diferents, l'aquicultura es basa en poquíssimes espècies que són les superrentables que tothom vol produir i cap d'elles amazònica. A nivell de peixos ornamentals és un mercat creixent, no? són peixos que es capturen els rius i fixeu a que, per, per posar un exemple, només una, una empresa del Perú que exporta peixos ornamentals té en el seu catàleg 230 espècies. No? O si sigui, de totes aquestes famílies de peixos ús dels cocodrilits no? que també està, està començant és un, un, un mercat incipient estan començant el ranching que vol dir agafar animals silvestres i ingreixar-los en tancats no? i la criem captivitat eh, per producció de pells i, i carn no? eh, aquí teniu la producció estan al voltant ara de les 740.000 eh, pells anuals D'elles, només a Bolívia eh, es donen permisos per capturar per, per produir 40.000 pells anuals, amb la qual cosa, si considerem que de cada pell que arriba n'hi ha dues o tres que es podreixen, vol dir que almenys 120.000 caimans es maten cada any a Bolívia d'acord amb plans de gestió, que alguns funcionen millor i d'altres pitjor. Però un altre cop, sobretot el benefici és pels transformadors. El, el preu que té la pell de caimà en els mercats nostres és brutal. Amb no? aquesta bota, per posar un exemple, 560 dòlars, i, en canvi, el preu de compra de la, de la pell al productor és, és, en aquest cas, 10, entre 10 i 25 dòlars, no? A nivell de, de producció de productes farmacèutics, de, de productes medicinals, un altre cop, eh, la immensa biodiversitat de plantes i animals que hi ha a l'Amazònia, però només el 5% de les plantes tropicals i només el 0,1% dels animals han estat examinats per veure si tenen alguna, algun compost que pugui tenir usos medicinals, no? El 70% de les plantes amb característiques anticancerígenes es troben als boscos tropicals. 120 productes farmacèutics deriven de plantes i la majoria plantes tropicals. 75% van ser descoberts examinant usos tradicionals, cosa que demostra que no són tonteries el que diu la gent. Si la gent ho fa servir per això és que probablement té alguna funció fixeu que només estudis que s'han fet els coranders d'una regió de l'Amazònica utilitzen 1.300 espècies diferents de plantes i la l'OMS estima que 4.000 milions de persones al món confien en, en les plantes com a font de medicina. No? O sigui, Imagineu-vos la importància que té a nivell real d'ús no? la medicina tradicional en el món. Però això com que no és internalitzat en el, en el cicle dels mercats doncs no se li dona absolutament cap mena d'importància. Però últimament hi ha poca inversió en recerca de nous compostos en plantes perquè és molt costós. El procés costa uns 800 milions de dòlars i triga uns 12 anys. De 10-20.000 compostos analitzats només un arriba finalment al mercat, amb la qual cosa les farmacèutiques tenen poc interès en seguir buscant nous compostos en plantes. Tot i així, una sol, un sol producte que es, que es validi i que s'acabi convertint en medicina pot generar grans, grans beneficis. No? Algun, un dels casos que s'ha explicitat molt de, de com les, les farmacèutiques han d'alguna manera valoritzat la biodiversitat va ser el projecte INVIO, no? Institut Nacional de Biodiversitat a Costa Rica, que li va donar un milió de dòlars a Costa Rica perquè s s es cataloguessin noves plantes, no? I si alguna podia tenir usos medicinals, aleshores aquesta gent de l'Institut li havien d'enviar la MERC perquè n'examinés possibles usos. Però fixeu-vos que estem parlant d'un milió de dòlars, no? Dins del que és la multinacional MERC, què vol dir un milió de dòlars? I Costa Rica es va vendre tota la seva biodiversitat per un milió de dòlars, que no és la seva, perquè és la seva i la dels països veïns, perquè les espècies de, de Costa Rica són les mateixes del Panamà i les de Nicaragua, no? Biopirateria, parlàvem abans de, del tema de la goma, un altre exemple, no? un nord-americà va patentar la l'ayahuasca als Estats Units i com que els Estats Units no ha firmat el conveni de biodiversitat, doncs se li en fot. No? Les reclamacions que ha fet l'Equador, que és d'on van extreure les, les llavors i les plantes que, que, van, que van patentar. No? Molts països amazònics estan volent, ells mateixos tenen instituts propis que estan catalogant i buscant usos medicinals a les plantes, el problema és de costos. Si tu vols patentar un producte farmacèutic a nivell mundial, hi ha tota una metodologia tan complicada i tan costosa que, que, que els països aquests no tenen capacitat per, per portar un producte. El poden desenvolupar internament. Per exemple, Cuba té molts medicaments interns, però si el volen treure fora és impossible. No? I si ho volen fer, ho han de fer amb consorci, amb empreses d'aquí. I a mi m'explicaven un d'aquests instituts a Iquitos, a Perú, que el que han de fer és enviar les mostres codificades, que no, no, no diguin de quina espècie prové, perquè si no segur que l'empresa es quedaria... Llavors envien la mostra però l'empresa no sap de quina planta s'està parlant. No és l'única manera d'evitar la bioperióteria. Llavors, conclusions respecte al valor d'ús directe actual de la biodiversitat amazònica. El que hem anat dient tota l'estona amb, tota amb tots els productes que hem anat analitzant. No? Molta diversitat d'espècies però molt poques es, es venen fora del mercat intern dels països amazònics. En canvi, moltes es troben als mercats amazònics i la majoria tenen ús per la població indígena i camparola de l'Amazònia. L'explotació de la biodiversitat es fa de manera molt artesanal, poc productiva i sovint insostenible. És dir, aquesta producció per mercats interns i que es fa gestionant el bosc natural, moltes vegades es fa d'una manera, entre cometes, molt matosera no? i molt poc validada amb la qual cosa moltes vegades el, el, el benefici és molt petit i l'impacte és molt gran i a més a més moltes vegades es fa de manera insostenible. Per exemple, el tema de l'extracció de pells, no? Les pells que s'extreuen de l'Amazònia, vinga, la gent va allà i comença a caçar indiscriminadament i, i vendre sense que hi hagi un, un control d'això. Els beneficis per a la població local són baixíssims, el que hem dit tota l'estona, no? la tendència del món porta cap a la industrialització, que és producció d'unes poques espècies molt i molt rentables eh, en forma de monocultius o granges, no? i no valoritzar en absolut la resta de la biodiversitat. L'aprofitament directe de la biodiversitat del medi natural no resulta competitiu en relació... És a dir, com que no, no li donem cap valor a la biodiversitat que tenen, per exemple, l'Amazònia o altres regions del planeta... Què passa? Que pels països eh, amazònics la conservació del bosc no té cap mena d'interès perquè no li dona cap, absolutament cap rèdit. En canvi, la transformació en cultius de soja o d'altres productes sí que és altament rentable, genera molts impostos i, per tant, l'interès del país és cap a això i no pas cap a la conservació. Perquè tota la biodiversitat que té tothom li diu que és molt important però ningú li dona uns diners concrets per, per mantenir aquesta biodiversitat. Recomanacions, doncs, eh, per una valorització adequada de l'Amazònia caldria considerar altres valors a, va, a part d'aquest valor directe extractiu, no? Que són el que deien valors d'opció de, donada a la immensa reserva genètica que conté la regió i valors d'ús indirecte, és dir, els serveis ambientals que ens proporcionem. de entrar això en el, en el balanç de costos-beneficis per veure quina importància real té l'Amazònia. No podem considerar només els valors d'ús directe, no? Cal fer un esforç de recerca per fomentar l'aprofitament industrial futur de, de la biodiversitat amazònica per donar-li un valor real. No? I aquest aprofitament s'ha de beneficiar fonamentalment la població local, que és el que no ha fet i el que costa que faci. Valors d'ús directe no extractiu. No? Un dels valors que té en la regió, en Amèrica Llatina, en els últims anys és el, el turisme. El turisme està creixent molt, de, de 95 a 2007, 49% augmenta en nombre de visitants, 61% en ingressos generats pel turisme. Bona part del turisme que va a la regió amazònica és per visitar espais naturals, tot i que també es valoritzen valors culturals, no? però gairebé sempre es visiten espais naturals. Però generalment el turisme genera molt poc benefici econòmic i en canvi un gran impacte cultural i ambiental a les comunitats locals perquè els propietaris dels hotels, dels restaurants, etc. són gent de fora de l'Amazònia, que són els que inverteixen i els posen. La comunitat local són els camarers, com a molt, o els que van a caçar el peix que es menjarà el turista. No? I això va en contra del que és definició d'ecoturisme, que, que hauria de ser un viatge responsable a àrees naturals que conserva l'ambient i millora el benestar de la comunitat És tot el contrari del que passa normalment. I la paraula ha de generar tant que actualment ecoturisme bàsicament vol dir turisme en àrees naturals. No? Tot i així, a més a més l'Amazònia cal considerar que alguns diuen que podria tenir un gran potencial. El problema és que en realitat jo no ho, veig, no ho veig així. Països com Costa Rica en un espai molt petit tenen una diversitat d'espais per oferir-te impressionant a una hora o dues hores en avioneta o un cotxe no? amb carreteres molt ben comunicades etc. L'Amazònia és una regió immensa, terriblement mal comunicada, on qualsevol desplaçament vol dir dies no? i per tant això no és la mena de coses que el, turisme, que el turisme li interessa. Per tant, el turisme pot ser molt important per algunes localitats concretes però no a nivell global de la regió i sí que hi ha alguns exemples interessants d'ecoturisme, per exemple, en comunitats indígenes, com el cas de Xalalan, el Parc Nacional Medidi, no? però sempre amb molt recolzament extern d'ONGs, en aquest cas de Conservation International. Valors d'ús indirecte que parlàvem abans, que són el tema dels serveis ambientals. No? valor de l'Amazònia en termes de regulació del clima de la Terra. Estem vivint, com tots sabeu, un canvi climàtic, fruit d'aquest augment espectacular en les concentracions de diòxid de carboni a l'atmosfera en els últims 150 anys, que és un augment exponencial. Llavors, quins són els valors de l'Amazònia en relació amb això? Doncs el principal és amagatzemament de carboni, no pas absorció de carboni. Moltes vegades es diu l'Amazònia com a pulmó o com a absorció. No, o sigui, pràcticament el balanç és gairebé neutre. No? Les plantes, és veritat que durant la fotosíntesi capten diòxid de carboni, però durant la respiració n'alliberen. I per tant, és un procés en el qual el balanç és gairebé Uh, no, perdona, això és el cas de l'oxigen el cas del carboni és veritat que, que les plantes capten diòxid de carboni però també és veritat que en els processos de descomposició que es donen en el sol tot aquest carboni s'allibera no? en el procés contrari i per tant el balanç global amb boscos madurs és pràcticament semblant a zero no? tot i així hi ha un petit balanç positiu que són aquests 200 milions de tonelades de carboni netes fixades anualment a l'Amazònia no? però és un valor relativament petit en relació a la importància que té l'emmagatzemament de carboni. És dir, l'Amazònia té una quantitat de biomassa acumulada brutal no? i aquesta quantitat de biomassa, si és cremada, suposa una alliberació de diòxid de carboni brutal a l'atmosfera de, la, de la Terra, amb la qual cosa el canvi climàtic que genera això és bestial. No? Per tant, la principal raó per la qual hauríem de conservar l'Amazònia no és tant que ens estigui captant diòxid de carboni de l'atmosfera, que ho fa poc, sinó, sobretot, que ens amagatzem una enorme reserva de diòxid de carboni que no podem alliberar a l'atmosfera. Llavors, que és el 10% del total de carboni emmagatzemat en els ecosistemes terrestres. No? I la deforestació de l'Amazònia és responsable del 5% de les emissions humanes totals. Aquí teniu un esquema de, de, de, la, de la quantitat de biomassa acumulada i fixeu-vos que, sobretot a la línia equatorial, és on hi ha la major acumulació de biomassa fixeu en comparació com la regió del Cerrado Brasileu o del Chaco tenen una quantitat de biomassa ridícula en comparació amb la biomassa que hi ha acumulada en tota la regió amazònica. altres serveis ambientals que ens proveeix reducció de la incidència de sequeres i inundacions el bosc, com sabeu, actua com una mena d'esponja quan hi ha pluges la té humitat no? aquesta humitat la va alliberant a poc a poc per evapotranspiració cap a, a, a l'aire, amb la qual cosa d'una banda refrigera l'aire i d'altra banda augmenta l'humitat, i aquesta humitat és la responsable de la formació de, de núvols de tempesta, que són responsables de la meitat de les pluges de l'interior de l'Amazònia, és a dir, a la costa atlàntica sí que eh, la majoria de pluges venen de fronts que venen de l'Atlàntic, però a l'interior de l'Amazònia no és aigua que ve de fronts atlàntics, sinó que és de núvols de convecció, o si sigui, de la humitat pròpia del, del, dels boscos no? i d'altra banda van alliberant aquesta humitat a poc a poc en els rius, amb la qual cosa quan tu tens un bosc madur tens uns rius amb un capdalt bastant, homoge... bastant estable, no hi ha grans variacions de capdalt, amb la qual cosa prevents inundacions, prevens també sequera, a l'època de seca el bosc manté humitat per homeostasi no? manté tota una humitat interna cosa que actua com una barrera per la propagació d'incendis penseu que tot no, no, no vaig posar una, una imatge satelital que hi ha dels incendis però tota la regió amazònica la perifèria està a l'època seca no? perquè tota l'Amazònia té una època que plou menys i s'arriba a secar la vegetació hi ha hm, tota la gestió que es fan els ganaderos la gestió que fan els agricultors etc. és a base de foc no? llavors el que impedeix que aquests focs allà no hi ha ni un bomber, allà no, ningú no se li acut a anar a apagar foc en el bosc, no? Per tant, l'única atura l'abans del foc són els aigua i els boscos. Quan arriba el foc al bosc no pot continuar perquè hi ha ja massa humitat i s'apaga sol. No? Si nosaltres eh, simplifiquem aquest bosc, extreiem molts mol, arbres, etc. i fem que tingui menys cobertura, aquests boscos s'assequen molt més a l'època seca i aleshores sí, els, els focs poden avançar i poden cremar i de fet en aquests últims anys hi estan havent incendis molt importants a l'Amazònia que no hi havien set mai incendis forestals no? i amb això hi té molt a veure el canvi climàtic fenòmens com el Minyo que porten molta pluja, per exemple la zona andina, en canvi generen sequeres molt fortes a l'interior de l'Amazònia i aquestes sequeres estan provocant això que us dic, que a l'època seca arribin condicions en què realment el, el sol està molt sec fins i tot a dins de la selva i això afavoreix que els incendis puguin acabar destruint els boscos es creu que només amb un 2% d'increment de la temperatura per canvi climàtic es podrien perdre dos terços dels boscos amazònics. És a dir, si no evitem el canvi climàtic, encara que no deforestéssim ni un arbre per tala directa, ni, ni per res, només per sequera i per incendis es podria arribar a destruir dos terços de l'Amazònia i convertir-se en una sabana en una sabana semiespinosa. No? Estil Cerrado, no? que és el bosc que hi ha al Brasil a la perifèria de l'Amazònia. La, Llavors, allò que us deia, en el cas de l'oxigen, no? o sigui, hi ha tot aquest mite, clar, de dia sí que les plantes estan alliberant oxigen, però de nit l'estan consumint, amb la qual cosa el balanç net pràcticament és zero. A més a més, eh, l'oxigen és un gas molt freqüent a l'atmosfera, amb la qual cosa el que, el que puguem alliberar o extreure és ridícul en, en comparació a la quantitat que n'hi ha. Per tant, en el cas de l'oxigen no tindria importància. Llavors, el mercat del carboni, el que deiem una mica abans, no? és dir, hem de valoritzar els serveis ambientals que ens proveeixen els, els ecosistemes. Actualment, com sabeu, des de les convencions de canvi climàtic, s'ha desenvolupat un, un, un mercat de carboni no? en el qual les empreses se'ls donen unes quotes d'emissió i els països també tenen unes quotes d'emissió de carboni i l'empresa que contamina més, que allibera més carboni del que pot eh, alliberar, el que fa és comprar bons de carboni a l'empresa que contamina menys del que podria fer-ho, amb la qual cosa és una manera d'incentivar que les empreses redueixin les seves emissions. S'ha plantejat la possibilitat d'això fer-ho a nivell de boscos, és a dir, eh, doncs, si un país té molts boscos, paguem els països que contaminem més del compte en aquell país per conservació, perquè no eh, cremin ni, ni tali els boscos, no? El problema que això tindria d'acord amb un estudi que ha fet Greenpeace és que podria provocar que el preu dels bons de carboni baixés moltíssim a curt termini i podria provocar també que els països diguessin que vale, doncs així ja podem contaminar a tot hòstia i l'únic que fem és eh, pagar, comprar en aquests països perquè no, no segueixin talant, talant els seus boscos. Amb la qual cosa podria ser contraproduent, podria ser una manera que les empreses no es preocupessin de reduir les seves emissions sinó simplement destinés una part del seu pressupost a comprar bons de carboni. Llavors, el que s'ha de fer és un sistema mixte. S'ha de mantenir el tema del, dels bons de, de carboni per el tema de les empreses, no per la indústria, per tot el que és la indústria, però s'han de crear uns fons addicionals que siguin uns bons de conservació, no? destinats a la conservació, però independents dels bons que tenen a veure amb la indústria. Seria el millor mecanisme... Per pagar per, per l'emmagattzement de carboni als països que l'emmagatzemen, sense que això ens ha servivít. Aquí hi han alguns dels valors que es paguen per hectàrea, d'acord amb diferents sistemes de, que es podrien aplicar a l'Amazònia, tot i que això actualment no s'aplica. No? Però si hi hagués un pagament per serveis ambientals, aquesta podria ser la, la millor manera de valoritzar l'Amazònia. Valor que deiem el valor cultural patrimonial simbòlic pels pobles indígenes amazònics. La població estimada indígena de l'Amazònia és al voltant d'un milió o mil. És dir, una regió tan gran en realitat té només una mínima part dels indígenes de, de l'Amèrica tropical. fixeu que a Bolívia només els Quechues són més d'un milió d'habitants i els Aymaras són més de dos milions, no? En comparació, tota l'Amazònia només té un milió o mil indígenes. I en canvi hi ha una quantitat de pobles indígenes brutal. Mireu aquí, dos, 379 pobles, no? La gran majoria d'aquests pobles són 200 habitants, o sigui que queden 200 persones d'aquella ètnia, 1.000, 2.000, 3.000, hi han alguns pobles que tenen entre 10.000, 20.000 i molt pocs tenen més d'això, més de 20.000 poquíssims pobles amazònics. Hi ha molta varietat, sempre tenim la imatge de l'indígena de selva amb poc però en realitat la gran majoria dels indígenes de l'Amazònia són indígenes com els mojenyos, que, que van formar part de, de missions, que, que hi ha, hi ha hagut tot una transformació cultural. No? Llavors hi ha una diferència molt gran entre els pobles indígenes de selva, entre cometes, no? i els pobles indígenes missionals agrícoles. No? Els pobles de selva són pobles eh, caçadors-recol·lectors, tot i que també tenen una petita agricultura, però és només un petit complement. Són pobles que del bosc realment extreuen tot, no? o sigui, de materials de construcció, aliments, medicines, absolutament tot ho, ho extreuen del bosc. Els pobles agrícoles no tant, no? tot i que continua sent fonamental per a ells els recursos naturals perquè al capdavall l'agricultura la fan basant-se en, en el cicle aquest de tal arrossa quema no? del bosc, és dir, que aprofiten els nutrients del bosc, i el reciclatge de nutrients, eh, perquè la bona part de les proteïnes que consumeixen encara escassa, perquè, a més a més, la, la desaparició del medi natural o deslligar-se del medi natural per ells implica perdre les arrels culturals. No? Pràcticament l'indígena que se'n va fora de la seva, dels seus territoris se'n va a les ciutats, normalment en un període curt o com a molt en, en la segona generació, pràcticament perd tots els seus trets culturals. No? Per tant, hi ha un lligam directe entre, entre l'home amazònic i, el, i, I la selva tropical o, o l'ambient natural. La gran majoria dels, de, dels indígenes pràcticament tots viuen en, en comunitats rurals o en petits pobles no? de la regió amazònica. Aquest gran lligam fa que per ells tingui una importància cabdal al manteniment de el que en diuen terra i territori. No és només terra. no només volen propietat de la terra, sinó que volen territori, que vol dir. Pogué decidir sobre la gestió que es fa d'aquell territori, no? que vol dir pogué decidir també sobre les concessions forestals o sobre el petroli o sobre altres coses eh, que, que són competència de l'Estat. No? I amb això han, han pres grans marxes, en el cas de Bolívia en l'any 90, han, han pres grans marxes on han aconseguit actualment el 26% de la superfície de l'Amazònia són, són terres indígenes o territoris indígenes fixeu que tot això taronja que veieu aquí, totes aquestes taques taronja són territoris indígenes i les taques verdes són reserves naturals. Per tant, un tant per cent molt important de l'Amazònia ja està entre reserves naturals i terres indígenes. Per tant, el futur d'una quarta part de l'extensió de l'Amazònia dependrà de la gestió que en fagin els propis indígenes. Valor de transformació del sòl en agrícola o remader. que dèiem, com que l'altre no es valoritza, els països fomenten què? La transformació en agrícola o ramader. No? L'Amazònia com a fàbrica de proteïnes i d'energia per un món cada cop més voràs. L'augment la, en la producció, per exemple, de, de soja va molt lligat a la demanda de la Xina. O sigui, hi ha un lligam molt directe. I l'augment de, de destrucció de la selva també va molt lligat a la demanda creixent dels biocombustibles. No? Amb la qual cosa eh, els factors externs els factors dels països desenvolupats on desenvolupament tenen un impacte directe en les inversions de deforestació que es fan en les regions amazòniques. No? És aquesta relació que hi ha entre el desplaçament de, de, dels conflictes ecològics de, del primer món o de les ciutats del primer món cap a la perifèria. No? És a dir, les ciutats del primer món o del món en desenvolupament tenen una demanda molt alta de, de tot un seguit de béns i serveis i de productes però ja no els produeixen en els seus propis països o en les seves pròpies regions, sinó que ho extreuen de llocs que estan allunyadíssims on es generen els conflictes ambientals i socials, no? amb la qual cosa nosaltres ens beneficiem dels productes sense els costos eh, socials i ambientals que té aquesta gestió. I nosaltres podem tenir uns parcs naturals molt macos, eh, però en realitat estem destrossant des eh, de saber on eh, els seus espais. No? I aquí només he fet una taula perquè veieu els conflictes generats per diferents extraccions. En el cas d'hidrocarburs, contaminació de sols, d'aigües, intoxicació de la població local, corrupció, conflictes socials, conflictes polítics... Si tot això ho internalitzéssim en els costos dels hidrocarburs, veuríem si continua sent rentable importar, importar petroli d'aquests països. Però com que tot això no es valoritza econòmicament, aleshores és rentable carn de vaca, conflictes de terres, deforestació, pèrdua de biodiversitat, conflictes socials entre indígenes i ganaderos, soja, girassol, conflictes de terres, deforestació, pèrdua de biodiversitat, conflictes, or, cocaïna, en fi, cadascuna d'aquestes gestions té tot un seguit de conflictes associats. És el que dèiem, internalitzar les externalitats. Si això ho féssim, si internalitzéssim els costos que tenen tots aquests conflictes ambientals i socials en el preu dels productes la cosa canviaria molt i com a mínim les grans empreses haurien de gestionar l'extracció d'aquests recursos d'una manera molt més racional del que ho fan ara no? eh, producció de soja, el que us deia aquí teniu la demanda de Xina i, i la demanda de, de, de, de soja que, que, que és absolutament creixent no? saps que el Brasil és el segon, el segon productor de soja a nivell, a nivell mundial després dels Estats Units i la destrucció que provoca a Mato Grosso la, la producció industrial de, de soja. La producció industrial de vaca, el Brasil és el país amb més caps de bestiar del món i el primer exportador de, de bestiar del món, però tot i així té una productivitat baixíssima de 47 quilos de carn per hectàrea i any. No? Si això ho comparem amb, amb la productivitat que tenen el bestiar estabulat a, a, la, de Vic, a la plana de Vic, per exemple, és una brutalitat no? la diferència que hi ha en la, en la intensivitat de la producció en un lloc i l'extensivitat de la producció a l'Amazònia amb rendiments baixíssims. No? Es considera que el 79% de la superfície que ja té un ús humà de l'Amazònia està dedicada a la ramaderia, el 79%. Que no vol dir que hagi estat deforestada per ramaderia, en molts casos ha estat deforestada primer per agroindústria però un cop l'agroindústria migratòria abandona aquelles terres perquè ja no són fèrtils i les hauria d'abonar i no li dóna la gana abonar-les, doncs el que es fa és plantar-hi pasto i posar-hi bestiar. Aquí tenim el, el cas de Rondònia, que bona part de la deforestació és per producció de carn. Penseu que aquesta regió són 100 quilòmetres, estem parlant de 1.000 quilòmetres pràcticament, són unes regions immenses que estan sent deforestades fixeu que en la producció agrícola total del Brasil la canya de sucre té una, una importància molt gran i és perquè és utilitzada molt al Brasil com a biocombustible. No? Uh, aquest és un esquema que m'agrada molt. No? S'està volent, recordeu la visita d'en amb Lula de Silva, no? el tema dels biocombustibles, convertir l'Amazònia en la font d'energia per a Nord-Amèrica. No? Fixeu-vos els camps de producció, quines dimensions tenen, això en, en, en el cas de Matagrosso, que és la regió amazònica. No? Sol, sol agrícola fixeu que totes les àrees verdes són àrees que podrien tenir potencial agrícola i que, pot, i que progressivament fixeu-vos que això són carreteres, això vermell van sent colonitzades i transformades no és res en comparació amb el que pot arribar a ser si un dia es decideix deixar el petroli i que els cotxes vagin amb biocombustibles o sigui, la demanda augmentaria explosivament i veuríem què quedaria no? de, de, de les seves amazòniques en el cas de l'oli de palma, no? que és un dels biocombustibles més, més promocionats, aquesta és la producció mundial d'oli de palma, fixeu-vos com està creixent. Eh, Brasil és el que té més, més terra apta pel, pel cultiu d'oli de palma, o sigui que si això es fomenta, les taxes de forestació es poden disparar. En el cas de l'Equador, fixeu a com la, la producció d'oli de palma està augmentant d'una manera increïble, generant greus conflictes so eh, socials. Rendiment comparatiu de la terra a l'Amazònia. Fixeu-vos que el rendiment de l'agricultura, la producció de fusta en plantacions i, i la ramaderia és un rendiment semblant, no? això amb, amb valor present net. fixeu se que l'extracció de fusta en hàbitats naturals és molt més baixa, molt més baix el rendiment que té. I això són estimacions que es fan. No? Si el que dèiem del mercat de carboni es desenvolupés per l'Amazònia, podria tenir un valor immensament més gran que no pas tots els usos que actualment se n'estan fent de la, de la regió amazònica. I si la, de produ... si la gestió de productes no forestals dels boscos es fes ben feta, també podria ser molt més rendible que tot això. El problema quin és? El problema és que mentre, en el cas de la soja, etc., tenim uns mercats disponibles, tota una tecnologia disponible, una gran demanda, i tot, diguéssim, és molt fàcil en el cas de tots aquests altres productes eh, no, no, no madarers, diguéssim, o no fusters de, de l'Amazònia, no tenen mercats, s'ha d'obrir mercats, no hi ha una tecnologia desenvolupada per la seva gestió, amb la qual cosa, si bé podrien tenir molt més rendiment que l'altre és molt més còmode i molt més fàcil, tant pel propietari de terra com pels països amazònics, invertir en, en coses com la soja, que son, tenen un rendiment immediat, que no passen altres coses que haurien de seguir un procés més lent. I sobretot els ingressos que genera per aquests països en forma d'impostos, no? La soja, per exemple, per Bolívia és fonamental a nivell d'impostos. Per tant, mentre no s'internalitzin les externalitats de les activitats extractivistes i mentre no es pagui per serveis ambientals de conservació de boscos, difícilment es podrà aturar l'abans de la frontera agrícola. Llavors, ben de pressa, causes de la pèrdua de biodiversitat. La primera causa és aquest augment exponencial de la població humana, no? Més població humana, més demanda de, de, de tota mena de serveis i de productes. La, la, aquest augment provoca sobreexplotació de recursos, contaminació accelerada. Tot això sustenta també la nostra creença de que el món té una disponibilitat il·limitada de recursos i de que els humans estem fora de la natura i que ja ens en sortirem. Fixeu que la pèrdua i degradació d'hàbitats és la, la causa principal de pèrdua de biodiversitat, no pas la sobreexplotació, és dir. La causa principal no és que estiguem extreient excessius recursos naturals sinó que estem degradant molt ràpidament els hàbitats, ja sigui doncs, a través del canvi climàtic, ja sigui a través de deforestació per transformar en sol agrícola, etc. I per contaminació seria la tercera causa de pèrdua de biodiversitat. Tot això té a veure amb què? Amb el que dèiem especialització productiva d'acord amb, amb la societat industrial fixeu que l'agricultura a nivell mundial es basa bàsicament en 20 plantes i cinc espècies animals, suposen el 90% de les transaccions econòmiques. Tres cereals alimenten el 49% o són el 49% de les calories consumides. I això contrasta amb les 7.000 espècies que l'ésser humà va arribar a domesticar al món, amb les 75.000 espècies conegudes comestibles i amb 250.000 espècies que es podrien utilitzar per a alimentació. La causa primària, el que us deia, no és sobre explotació sinó destrucció d'hàbitats. Els organismes més desconeguts són a vegades els més importants. La, regió, la raó principal de conservació és el rol que, ser, que juguen les espècies en, en, en garantir els serveis ambientals i la pèrdua de poblacions genèticament divergents dins d'una espècie és tan important o tan greu com la pèrdua d'espècies mateixa, no? Algunes dades, ja acabem, eh? són les últimes. Algunes dades, a la Terra hi ha uns 7 milions de plantes i animals, el 85% diuen que més temes terrestres, el 2 terços són els tròpics i l'extensió dels boscos tropicals ja s'ha reduït a la meitat de l'extensió que, que tenien abans de la, de la influència humana moderna. No? La taxa de pèrdua de boscos és d'un milió de quilòmetres quadrats cada 10 anys. Si se segueix aquest ritme, en poc més d'un segle ens ho acabarem de, de carregar. Entre el 30 i el, i el 60% de les espècies de plantes i vertebrats es troben, ara veurem, en 25 punts calents de, de, de, de gran importància per a la biodiversitat de la Terra. 17 d'aquests punts calents són àrees cobertes per boscos tropicals en les quals només es manté el 12% de l'hàbitat original. És dir, només tenen el 12% de la superfície original, ja sigui de boscos o del, o del tipus de formació que tinguéssim. Una cinquena part de les espècies d'aquestes àrees ja s'han extingit o no estan a punt. La taxa anual d'extinció bueno, és mil vegades superior a la normal. Eh, dades de la quantitat d'espècies amenaçades d'extinció de, per, per grups animals. O... Hem perdut el 75% i ja actualment de la diversitat genètica de productes agrícoles, 75% de les pesqueries del món sobreexplotades, etc etc. No? 70% de les espècies conegudes estan en risc de desaparèixer, un terç dels esculls coralins estan en perill d'extinció. Conseqüències directes. La ràpida extensió d'espècies de, de, de, combinada amb canvi climàtic pot causar el col·lapse de molts ecosistemes generant problemes agrícoles a gran escala i la massiva extinció i sobreexplotació de peixos depredadors pot provocar el col·lapse dels ecosistemes marins i, i per tant, la inviabilitat de la pesca, de la pesca industrial. Aquests són els punts calents, els, els encerclats en vermell de la Terra. Es considera un punt calent quan té almenys el 0,5% de les seves espècies o 1.500 espècies de plantes vasculars com endèmiques, o sigui que només es troben en aquella regió de la Terra en lloc més, i que hagin perdut el 70% de la seva vegetació primària. Fixeu-vos que entre elles hi ha la regió mediterrània, on ens trobem nosaltres, i també tota la regió andina i la regió del Cerrado Brasilex. L'Amazònia no en seria el cas perquè encara no ha perdut el 70% del seu habitat original. Doncs bé, això és una estimació que es fa de les taxes d'extinció. Si no fem res per, per conservar els 25 punts calents de la Terra, serà, aquest serà el ritme d'extincions. De, de, això són el eh, número d'espècies extingides per cada milió d'espècies que hi hagin a la Terra. No? I podem arribar a una taxa de fins a 50.000 espècies extingides per dècada per cada milió d'espècies de la Terra. Llavors començaria a baixar per perquè ja s'hauria extingit tantes espècies d'aquestes regions que ja baixaria la taxa d'extinció. Si conservessin només les àrees protegides d'aquests punts calents de la Terra, eh, aquesta seria la corba, o i sigui, hauria una taxa d'extinció molt més baixa. I si conservéssim la totalitat dels punts calents, de, de, de l'hàbitat actual de, dels punts calents, aquesta seria la curva de, de taxa d'extinció d'espècies. Per tant, com a conclusió, el futur de la nostra espècie depèn en bord d'una mesura de la conservació de la biodiversitat. Si no emprenem accions decidides, bona part d'aquestes perdrà per sempre, afectant de forma severa la viabilitat dels ecosistemes i, per tant, la nostra pròpia supervivència. Bona notícia, si som capaços de preservar els punts calents i frenar el canvi climàtic es desacceleriria moltíssim aquesta taxa d'extinció i per tant podríem garantir la viabilitat futura dels ecosistemes. Això seria tot. He intentat anar el més ràpid que he pogut, però perdoneu que era molt llarg tot plegat. Però... No sé si teniu preguntes o... Ja, ja, sí, sí, és... No sé, espero que s'hagi és una mica, eh, sobretot, la, la, el, el, que, el que provoca que el bosc amazònic es destruyeix. Jo vull insistir molt en això. Acostumem a veure com a culpables o com a dolents de la pel·lícula els països amazònics, que evidentment tenen la seva part de culpabilitat, però és que és una qüestió de rentabilitat. O sigui, uns països que necessiten ingressos, si no els hi donem ingressos per conservació evidentment acabaran tirant pel que sí que els dona ingressos. No? I és molt difícil que un país eh, renunciï voluntàriament a una activitat que li generaria enormes ingressos simplement perquè li diuen no, no, és que això en un futur tindrà molt valor aquesta biodiversitat que teniu. Bueno, sí, però en un futur quan serà? No? O sigui, jo necessito diners ara i, i, i això és el que explica i això està passant a l'Argentina on s'està destrossant tots el, els boscos del nord de l'Argentina, del Chaco, per transformació en soja està passant al Paraguai que tot el nord del Paraguai està sent deforestat, està passant a Brasil, està passant a Bolívia és a dir, és una tendència a, a tots aquests països perquè no hi ha unes alternatives viables a Bolívia, per exemple, el tema de la coca s'ha treballat molt amb el tema del desenvolupament alternatiu que en diuen no? que altres altes possibilitats de... perquè els camperols obtinguin ingressos, però com que la rendibilitat d'aquestes altres produccions és molt més baixa que la coca, doncs, doncs continuen cultivant coca. És que és una qüestió molt lògica, no? és, dir, és una qüestió de fer números i que em surt més a compte. A dir, el productor no té una, una obsessió amb doforestar, sinó que bueno, posa sobre una balança a no? què em convé més i... Llavors, si no valoritzem d'alguna manera la, la biodiversitat, doncs és, és molt difícil que, que es mantingui. La, la deforestació de l'Amazònia no té gaire a veure amb l'extracció de fusta, sinó sobretot amb la, amb la soja, amb, amb, el, amb, la, amb la canya. En això hi ha un panorama bastant diferent. Jo vaig estar analitzant aquest, aquest informe de, de l'Organització Internacional de Fustes Tropicals, i és molt diferent la situació de l'Amazònia amb la situació del sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, la gran majoria de la producció és en base a plantacions no? de fustes tropicals i el sud-est asiàtic sí té molta importància a l'exportació. Llavors, potser, algunes d'aquestes campanyes, jo no conec bé aquella realitat, potser s'enfoquen en general a destrucció de boscos tropicals i, i en el cas de l'asiàtic, la, potser sí que té molt a veure amb això. En canvi, en el cas amazònic, no. En el cas amazònic, l'explotació de fustes és la menor de les causes. No? La principal causa és la transformació en sòl agrícola i en sòl ramader. Aquesta és la, la principal. Secundàriament, hi hauria l'extracció... Aviam, una part... No tinc... Tinc, tinc un mapa que ensenya quines són les concessions forestals i realment una superfície molt important de l'Amazònia està concessionada, no? La que no és reserves, és allò que hem vist, reserves indígenes, i doncs molta part de la que no és ni reserva indígena ni reserva natural són concessions de fusta, sobretot en els països endins, més que el Brasil. Al Brasil, la majoria de la producció de fusta es fa en, en, en terres privades. En canvi, a, a, Bolívia, a Bolívia, Ecuador, Perú, bàsicament es fan concessions que donen els governs públics en sòl públic, entre cometes, però no, ningú no n'és propietari, no?, i donen unes concessions immenses de 2 milions d'hectàries per explotar. No? Llavors ve una empresa i diu, bueno, jo explotaré dues o tres espècies d'aquí. I com tu dius, molta part, moltes vegades va per mercat intern amazònic. No? Una part, en aquests casos de concessions, sí que s'exporta, però ja et dic, les productivitats són ridícules. O sigui, d'una concessió d'un milió d'hectàries, jo n'he visitat una, una d'aquestes concessions, per exemple, que era prop de la zona on jo vivia, i vull dir, la quantitat de fusta que extreien és ridícula, o sigui que, ridícula vull dir a nivell de volums de producció, no? El problema és que, bueno, hi ha, hi ha exemples així, però el general... El general més que resar molt, és el que et deia, o sigui, com que només extreuen un arbre d'aquí i un d'allà, és anar amb la bulldozer i han d'anar obrint camí fins aquest arbre, llavors obrint camí fins a aquell. I d'altra banda, això és el mercat, les concessions legals, però el gran ple de l'Amazònia és que la bona part de la fusta es, es gestiona en el mercat negre. Són el que en diuen els pirateros. I els pirateros són els que treuen més fusta. Eh, almenys a, a Bolívia segur. Treuen molta més fusta els pirateros. Que no... I els pirateros aquests, aquests van amb, amb lanxa, es van fins a una comunitat de no sé què, i li diuen, tu tens arbres de mare, no?, de, de caoba? Sí, et dono... Eh misèries, o sigui, per arbre els hi donen l'equivalent a dos o tres euros per un arbre eh, d'un diàmetre gairebé d'un metre de caoba que un cop posada aquí el, el peu cúbic a Europa no, no vull passar saber quin deu ser de la caoba no? doncs allà els hi paguen per l'arbre en peu tant la comunitat no té motocerres per tant no el pot tallar, per tant ell paga només perquè li donguin dret a, a, a tallar els arbres, va tallar els arbres i espera que si pugui arribar i quan pot arribar perquè el nivell del riu és adequat, etc, van anar allà, porten l'arbre fins al riu i d'allà se l'enduen cap avall. No? I tot això va a mercats interns. O sigui, és, la fusta tropical, de, per exemple, a Bolívia, tu vas a les fusteries de la zona andina i tenen una varietat de fustes acollonant i allà no hi ha ni un arbre. No? I dius, hòstia, això clar, tot bé de la regió amazònica, no? tot és pirateria, són aquests, aquests comerciants endins que van amb el seu Volvo, no? baixen fins a un poblet d'aquests i van comprar amb fusta tots aquests pirateros i la pugen cap a la Paz, la pugen cap a... I aquest, i aquest explica bona part de la demanda de fusta, de fusta del, dels puïsos endins. I a Brasil, el mercat intern del Brasil, no? que és on, on es consumeixen bona part de les fustes extretes en aquest país. O sigui que a nivell d'exportació, l'Amazònia té un pes molt petit, a l'economia, tot i que els seus productes tenen un pes molt més gran en no? cas de la goma, en cas de, del cacau cas de la iuca cas... però clar, tots aquests productes s'han extret de l'Amazoni s'estan produint a l'Àfrica, a l'Àsia o no sé on no? només una mínima part es produeix encara a l'Amazoni o sigui, l'Amazoni ha estat la, la proveïdora d'espècies de, de o d'agents de i l'aprofitament econòmic es fa amb una altra gent hem dit que el, la, la importància num, número 1 de la biodiversitat és el manteniment de la viabilitat dels ecosistemes. Però, però aviam, o sigui, el, que, el que pretén l'economia ecològica, no? que té un dels seus exponents principals en, en Joan Martínez Alia, no? que, és, que és català, i... és bàsicament donar-li un valor econòmic a l'estètic, donar-li un valor econòmic a, a, a, a, a la provisió de serveis ambientals que no n'hi donem, però que en té, o sigui... Si fóssim capaços de valoritzar econòmicament totes aquestes variables, la, el balanç seria molt diferent i el resultat de, del balanç econòmic seria completament diferent del que és ara. I si internalitzéssim les externalitzats que, que, que generen aquestes activitats, és a dir, que fins i tot des d'un punt de vista econòmic, en realitat, si internalitzéssim tot, la conservació seria absolutament rentable, seria la millor inversió. Però, clar, amb aquesta economia esbiaixada real no surt més a compte destruir un bosc per cultivar-hi dos o tres anys soja que no pas tota la fusta la fusta per exemple de, de, de les zones on hi ha soja on es produeix aquella fusta no s'aprofita o Si sigui, van els foten, allà a Bolívia foten dos macrotractors i una cadena d'aquest gruix que lliga els dos tractors i aquests dos tractors van avançant i van caient els arrores per això si us heu fixat totes les parcel·les són així rectangulars, no? perquè és l'amplada que tenen els tractors, van tombant, tombant, llavors venen uns que eh, el que fan, bueno, llavors cremen, no? cremen que es cremi tant com es pugui, i el que queda amb un altre tractor ho, ho van acumulant entre mig, no? entre cam i camp, diguéssim, acumulen tots els troncs allà, Allò no aprofiten no zero, o sigui, tota la fusta que hi ha allà amagatzemada no sabeix absolutament per res, no? és perquè és més car, és que realment és més car treure-la d'allà i portar-la al mercat que no pas destruir-la, per tant més, o sigui que l'Amazònia al final només proveeix sol, sol un sol, res més per, per, per, i un sol migratori, o sigui un sol on s'hi fa agricultura 3 anys perquè llavors com que no és rentable abonar la terra aquí aquí en un camp des de bueno, jo soc de la plana de Vic, vull dir aquests camps cada any produeixen tres collites i quants anys fa que estan produint, no? I tu veus aquells immensos camps, produeixen 3 anys ja està. I allà que hi fotem? Una vaca per hectàrea. No? I, hi ha una vaca per, I a vegades una vaca per 5 hectàrees, no? segons les zones. I, I aquesta és la rentabilitat que et dona aquella terra. No? Però com que ens en sobra, perquè realment el Brasil té una extensió tan gran de selves intocades que... Bueno, però clar, en el cas de Centra-Amèrica, ja ho veus, el cas de Centra-Amèrica, la frontera agrícola està a punt d'arribar ja a l'Atlàntic, o sigui, el que els hi queda de selva, els esquemes que mostren deforestació de Centra-Amèrica són brutals, no veus el mapa del país i, i uxt, en, en 50 anys s'ha reduït en un 80% l'extensió de boscos tropicals, no? els hi queda una misèria. Però al Brasil encara no, no es veu això, no? I al final és que no no és el Brasil, no? sinó que és una demanda dels països de, de la Xina ara també molt i dels països industrialitzats per biocombustibles, per Exacte, i Sí, sí, és clar, és que Sí, sí. Hm. Mm. Clar, clar, què que va? M'encara que hi ha un mercat immens per per aquests productes, doncs, escull, és molt rentable i i llavors també hi ha tota la part de l'efecte que té en, en els preus dels productes, no? que, que, que ha fonsat l'economia que em parola, no? absolutament. En la cosa té tot un seguit d'incidències col·laterals. El que deiem un altre cop, internalitzar externalitats. No? Quins costos té el, el, tenen els biocombustibles? Comencem a internalitzar conflictes socials, conflictes ecològics i, i el balanç... Potser encara el petroli continuaria sent més, més rentable que no pas l'altre, o si sigui, es de veure, no? Sí, sí, és... Molt bé, doncs, sí no